Сложни движения на съзнанието. Светла точка съзнанието. 17-та лекция от Томчето Разумния живот година трета на младежки околтен клас държана на 10 феврари 1924 г. София. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Прочете се резюме от темите Происход на глаголните форми. Прочетоха се няколко от работите върху темата Основните елементи в геометрията. За следния път ще пишете върху тема номер 19 Отношение между моралните чувства и умствените способности. Сега ние влизаме в една област, наречена сложни движения на съзнанието. Аз ще направя само няколко малки бележки, върху които вие ще може да мислите, да разсъждавате. Нашата цел е да ви направим философи, да ви потикнем да мислите. Философията седи в това, дали човек може да мисли. Научи ли се човек да мисли правилно, другата философия ще дойде сама по себе си. Човешкото съзнание може да се проектира извън индивида, т.е. съзнанието на една душа може да се проектира и да пусне корени в друга душа. Разбира се, това се отнася до висшето, до божественото съзнание. Когато ние казваме, че Божественото живее в човека, подразбираме, че има едно специално място, дето Божественото съзнание е локализирано. От човека има една особена любов, едно особено съзнание, да съзнава само Бога и то като едно цяло вътре в себе си. Да кажем, че дадена математическа точка А представлява нашето съзнание действие. Това съзнание действа извън пространството, т.е. не фигурира на физическия свят. То върви по една права линия и се самоопределя в точка Б. Този изминат път а -Б представлява едно разширение на съзнанието щом съзнанието А достигне своя краен предел на разширение, човек започва да чувства, че устарява, че няма повече на къде да се движи. Когато съзнанието е в точка А, човек се чувства млад, свеж, бодър, философства. Но щом дойде до средата на своя път, в точка Д, т.е. след като е изминал пътя АД, той е назряла възраст и казва «Аз съм вече назряла възраст». От тук съзнанието върви в две посоки. Едната е продължение на първата към точка Б, а другата отива по наклон нагоре към точка С. Човек обаче не съзнава второто движение, което един подтик нагоре в посок АС, а съзнава само праволинейното движение. Когато човек е най-силен, когато е в разцвета на силите си, тогава той е и в разцвета на съзнанието си и се намира на равнодействащата линия. Но той, като не разбира закона на движението, което продължава към Б, същевременно усеща едно слизане. Точката цел обаче не е известна за него. Например, човек съзнава, че се е родил и че ще умре, Съзнава, че от А ще отиде към Б. Отде знае това? Защото майка му е отишла от А към Б, баща му също е отишъл от А към Б. Той съзнава всичко това, но какво има извън А, той не знае. Какво има в онзи свят, също не знае. Онзи свят е горе, при точка С. Човек не съзнава това движение към точка С, защото то представлява духовен елемент. Когато се говори в окултната наука, че трябва да събудим божественото в себе си, подразбира се именно това движение на съзнанието към С. Самият човек не съзнава това движение. Не съзнава божествения елемент. Следователно, вие може математически да си направите една пропорция. Триъгълникът ABC е равностранен. Ако разстоянието от А до Б е 100 км, а същевременно има едно движение от А към С и от С към Б, тогава какво ще бъде разстоянието на втория път, а именно от А до С? Сега вие ще изпаднете в едно заблуждение. Геометрията, това разстояние е равно на разстоянието АБ, защото това са страни в един равностранен триъгълник. Но, когато разсъждавате за божествения живот, за плоскост и кубове, въпросът не е така. Тук разстоянието АЦ ще бъде. Два пъти по-голямо от А, Б. Например, в обикновената геометрия определяте посоките с думите нагоре и надолу, но като влезете в духовния свят, дето ще изучавате същността на нещата, няма да употребявате думите нагоре и надолу. Там отношенията са други. Представете си, че С тук представлява един централен куб. Тогава всички други предмети, всички други кубове, ще се разглеждат по отношение положението на този централен куб. Тоест, ще гледате в какво съотношение се намират прямо централния куб С. Дали са вляво или вдясно от него. То значи, всички неща може да се разглеждат по отношение на една централна идея. Дали са вляво или надясно от нея. Но посоките нагоре и надолу в пространството не съществуват. Започнете ли да разглеждате нещата от тази посока, нагоре или надолу, ще изпаднете грешка. Казвате нагоре и надолу. Питам ви, къде нагоре? Към нашата глава? Къде надолу? Към нашия стомах. Тогава казвате към Бога. Значи Бог е глава за вас. Следователно, като кажем към Бога, подразбираме един по-обширен организъм, отколкото е нашия. И ние съставляваме един от една малка част от този организъм. Като казваме към Бог, ние само определяме нашето отношение към по-обширният организъм. Следователно, Божественото съзнание се движи два пъти по-бързо, отколкото човешкото съзнание но нам се чини, че пътят, който изминава то, е два пъти по-дълъг, защото не сме тъй будни за него, както сме будни за физическото съзнание. Тук имате закона за единицата и двойката. Отношението на които е едно към две. Числото две в дадения случай показва движението на единицата. Тази идея е малко сложна, но ще ви я обясня. Допуснете, че единицата сте Вие, а двойката това е Вашия кон. Вие имате да пътувате някъде, да извършите известна работа, която е хикс, неизвестна. Извършването на тази работа ще зависи от бързината на Вашия кон, от способността на движението му. В дадения случай човешкото съзнание е само орган. Носител на Божественото съзнание. Значи, съзнанието на човека едновременно има две течения, които трябва да се долуват. Всеки от вас може да наблюдава тия течения. Например, минавате покрай някоя градина, Погледнете към плодовете, искате да се откъснете от тях. Едновременно с появяването на тази мисъл се явява и друга мисъл. Нещо дълбоко във вас ви казва, не че не трябва да вземаш от тия плодове. Отде се ражда последната мисъл във вас? Тя иде от Божественото съзнание. Вие казвате, ама аз съм гладен, че ви още не знаете дали този плод не е отровен. Дървото може да е хубаво, но ако Вие изедете този плод, Ваше живот може да се спре в развитието си. Затова Божественото съзнание Ви казва, няма да едеш от този плод. Божественото съзнание няма да Ти обяснява, защо и за какво няма да едеш от този плод. То никога не обяснява. Само казва, не, не дей. Нищо повече. То казва, това или онова няма да правиш. Всичката погрешка на съвременните моралисти или религиозни хора е в това, че те запитват, защо да не правят това или онова. Божественото никога не отговаря. То казва, не. Ако ти се починиш на това, което Божественото съзнание ти подсказва, след време в твоите страни, той Више съзнание ще дойде да ти обясни всичко. Това е, което съвременните философи наричат Вишето Аз в човек. И тъй в човека има две съзнания – Нише и Више съзнание. Божественото е висшето съзнание и като дойде то, ще ти обясни нещата, защото то черпи знанията си от един по-висш източник. Той съзнание ще хвърли светлина върху всички философски въпроси, които занимават умови. И философи, и учени страдат от един дефект, че искат в даден случай да разбират всичко. А това е невъзможно. По никой начин не може това. Красотата в живота, красотата в науката не седи в много знание. Истинската красота е в знанието на доброто. Красотата в науката, в природата, в живота седи в онези микроскопически хубости и добрини, които едва долавяме. Той, което никой не може да види. На него да се радваме. Следователно, радвай се на тия малки микроскопически точици, които никой не може да ти отнеме. Сега всички хора мислят за грандиозното, за великото, но то никога не иде. Най-великите неща в света седават все в микроскопически величини. Някои хора искат да блеснат изведнъж, в един момент да станат чисти и свячи. Не, това е заблуждение. Аз искам да ви обърна внимание върху това къде да гледате и как да гледате. Вие трябва да гледате себе си. Но ако ви кажа само толкова, ще се намерите в чудо. Защото себе си, това представлява за вас още една неопределена величина. Ако гледате на себе си, тъй както сега разбирате това, дълбочината на вашата душа ще забележите една едва уловима светла точеца. Онзи, който не разбира това, Търси свой идеал вън от тази точеца. Силата на светлината е една и съща. Тя никога нито се увеличава, нито се намалява. Нения цвят е приятен. В тази точеца някои път се явяват грамадни огньови. Ту пламне един огън, там пламне друг огън, но в няколко часа всичко изгасва като че се създават някакви светове. Някой път тия огньове големи, които се образуват около вашето божествено съзнание ви, заблуждават. Опитният окултен ученик внимава само в тази точица, а тия огньове не го интересуват. Когато някой ангел тръгне в божествения свят на земята, Оттам земята се вижда като една много малка точица. Този ангел вижда на около си милиони още големи слънца. Но той не се заблуждава от тях. Той държи тази малка светла точеца и по нея се ръководи да дойде на земята. Обаче хората на земята не правят тъй. Законът е изменен от тях. Те, като тръгнат по пътя за Божествения свят и видят някое голямо слънце, казват «Тук е животът». После видят друго някое слънце и казват «Там е животът». Ходят на тук, на там, мятат се, докато животът изтече и казват «Нищо не можахме да направим». Те е. Тие слънца са много големи. Непостижими са. Те представляват това, което в обикновения живот наричат непостижими идеали. И тъй, от сега вече, ще гледате в себе си. Няма какво да се смущавате да правите разлика между вашето съзнание и божественото съзнание. Ще направите един малък опит, за да знаете как да различавате тия съзнания. В човешкото съзнание има едно малко колебание, което можете да проверите на опит. Това колебание може да се представите като една вълнообразна линия. Вълните показват постоянните колебания в човешкото съзнание. Затова именно човек е всякога недоволен от себе си. Обаче, при това постоянно движение в себе си, човек усеща и другото, висшето съзнание в себе си, което всякога е тихо и спокойно. И когато човек е развълнуван, обесърчен, тази малка светлинка, Божественото съзнание, Казва на човешкото съзнание. Не бой се. Всичко ще се свърши добре. Ти се спираш, но то казва, не бой се. Ти философстваш. Питаш, как ще се свърши тази работа? Добре ще се свърши. Само толкова казва Божественото съзнание. Но ти чувстваш дълбоко в себе си едно спокойствие. И най-после, като се свърши работата добре, Божественото съзнание казва Видя ли, нали ти казах, че ще се свърши добре? Божественото съзнание никога не казва, че от тебе човек няма да стане. Това е човешкото съзнание, което се раздвоява и казва От тебе човек няма да стане. Божественото съзнание Казва, Ти ще станеш човек. Но как? Като държиш постоянно в ума си съзнанието А-Ц, т.е. движение нагоре към Це. Сега аз ви навеждам на една реална философия която външно изглежда малко отвлечена, но в нея има едно микроскопическо приложение. И всеки учител, който ви каже, че може да имате някакви грандиозни резултати, не ви казва истината. Истинският учител ще ви покаже малката светлинка. И ако вие сте доблестен, ако имате характер, ако имате воля да се движите, ще вървите по линията на тази малка светлинка във вашето съзнание. Като се движите по тази линия, ще се намерите във възможностите на друг един свят. Мнозина от светиите, мнозина отшелници в Индия, много учени хора са изгубили своя живот в търсене на Божественото съзнание. Напразно са изгубили живота си. Те трябвало да търсят малката светлинка в себе си, която би им допринесла много по-голяма радост, отколкото всичките радости, които са имали до това време. И ако вие съберете всичките радости, които сте имали до досега, половината от тях даже не може да се сравнят с тази малка радост, която може да ви достави Малката светлинка в съзнанието. В тази светлинка вие имате вече нещо реално. Към нея ще погледнете в най-големите бури на живота си. Тя ще ви допринесе нещо повече, отколкото всички други блага, които сте имали. Свети ли тази малка светлинка във вашето съзнание? Свети ли този фар... Морето може да се вълнува колкото ще, но вие бъдете уверени, че нищо не е в състояние да ви извади от този път. Загасни ли тази малка светлинка? Изгуби ли този фар? Тогава можете да попаднете в една погрешка. Това е не защото сте изоставени, но понеже хората често вземат противоположна посока на божественото съзнание, вследствие на което изгубват тази малка светлинка и не знаят на къде се движат. И сега единственото нещо, което ви остава, е да се ориентирате на къде се движи това божествено съзнание и да влезете в посоката на неговото движение. Вие едновременно ще се движите в две посоки. Тоест, ще реализирате два живота. От една страна ще развивате човешкото съзнание, а от друга страна ще се стремите да се движите към Бога. Ако бих ви запитал какво значи стремеш към себе си, как бихте го определили? Виждате, колко е мъчно да се разясни тази проста истина. Не само, че е мъчно да се разясни, но мъчно е и да се разбере. Защото онова, което се изяснява, някой път остава неразбрано. Трудно е да се придадат тези обяснения на един човешки език. И тъй В съзнанието ви има две движения. Едното е от А към Б, а другото от А към С. Или можем да определим посоките на тия движения СА, СБ и А, Б, Ц. Някои представят тия движения последният начин. Щом се движи А към Б, имате вече правата линия А, Б. После пък а се движи към С и С се движи към Б, при което се образува триъгълникът А, С, Б. Значи тук едновременно има два пътя. Сега бих желал един от учениците да каже основната идея от всичко казано тук. Какво разбрахте от всичко казано? Каква нова светлина се внесе в умови? Че насоката на ни живот зависи от малката светла точица. Да, и още това, че съзнанието има двояко движение. Трябва да знаете, че щом срещнете съпротивление, то е понеже материята в която живеете е гъста. Затова трябва да знаете, че при движението а, С, Б на вашето съзнание, т.е. при движението ви към Божественото, се намират всички благоприятни условия за вас. движение А, С, Б правия път на вашето съзнание, което може да излезе от тази гъста материя. То е което ще ви повдигне. И когато някой индивид стигне точката С нагоре, той се повдига и пътят се изменя. Тогава той се намира в едно по-високо поле или при едно по-високо разбиране. Някой път може да се случи обратното. Пак да се върнете по същия път. Представете си триъгълника А, С, Б. Носете всякога в съзнанието си движението А, С нагоре, защото то е потребно за вашите философски разбирания. То е един метод в школата. Някои окултисти дават друго определение за страните на триъгълника, като казват, че А, -С представлява пътят на сърцето, СБ пътят на ума, а А, -Б пътят на тялото. Това е едно замаскиране на въпросите. Според тях, умът и сърцето се стремят да организират тялото. Не е така. Линията АС представлява движението на Божественото съзнание. Но някой път това движение в своята възходяща линия минава през ума. Някой път процесът е опратен. При възкачването си, божественото съзнание минава през ума, а при слизането си – през сърцето. Значи и едното, и другото става. Например, движението на божественото съзнание у мъжа и жената не върви в една и съща посока. Движението на божественото съзнание у мъжа започва от та, т.е. от дясно и върви към ляво. Но ще имате предвид едно нещо. В Бога има само една страна. Там няма лява и дясна страна. Абсолютното има само една страна. Следователно, в дадения случай се Показва само посоката към Божественото. Да кажем, че А тръгва дясно и върви нагоре към Божественото С. Но като дойде до тази точка, то казва, аз не мога да отида до Бога, но да се върна поне назад. И не се минава много време, слиза към Б. Тъй се определя неговия живот. Това е не защото не може да отиде нагоре, но защото не може да се задържи в тази точка С. И казват, че след като умре човек, душата му минава първо през астралния свят, после през менталния и най-после в причинния. Понеже не може да отиде по-нататък от причинния свят, спира се тук известно време да размишлява върху причините и последствията на нещата в живота. В него се заражда желание да се върне отново на земята. За този цикъл на душата говорят теософите. От всичко това, което ви говорих, искам да остане една обща идея у вас. Защото ако се спрети върху подробностите, те ще ви спънат. Линията АС представлява едно движение нагоре към божественото. Но щом човек не може да го реализира, той се връща към Б и чувства, че е устарял. Движението на съзнанието у жената е обратно на това мъжа. Мъжът Принципът на мъдростта и жената, принципът на любовта, се срещат в божественото съзнание. В точките А и Б няма никаква любов. Те са места на движение. В тях се изразява обикновения живот. Правата линия представлява живота на индивида. Значи той владее само правата линия. Добре, да направим сега един психологически анализ на геометрията. Тоест, да я преведем като живи сили на създанието. От това гледаще правата линия представлява всички възможности на точката, додето може да достигне тя в своето праволинейно движение. Ако правата линия показва възможности на точката и тази точка е достигнала от А до Б, питам, коя е причината, която измества точката от нейното праволеено движение и я отправя към втората посока С. Това е божественият елемент в съзнанието, който измества движението на човека. Какво представлява плоскостта? Плоскостта всякога показва възможностите между две души, които се съединяват. И наистина какво могат да направят двама души? Те могат да направят само една плоскост. Един човек може да направи само една линия. Двама души могат да образуват само една плоскост. Следователно, от чисто психологическо гледаще, това са възможности и условия на силите, които действат за и против при създаване на човешки организъм, както и при растението и развитието на човешкия дух. Важно за вас сега е да можете да наблюдавате, и да проверите дали това нещо е вярно или не. Аз бих желал вие да опитате тази теория. Това, което ви казвам, теоретически е вярно. Но практически мнозина от вас нямате тази опитност. Имате ли опитността от това движение? Най-първо, как ще намерите в себе си тази малка, светла точица? Ако мислите, че ще намерите чрез концентриране на мисълта си, лъжете си. За това ще си поставите в едно състояние на вътрешно затишие и вътрешен мир, като считате, че всичко наоколове е в пълен ред и порядък. Само по този начин ще можете да забележите тази малка точица. Тази малка светлинка в себе си. Вие ще намерите тази точка само в най-големите бури на вашия живот, когато всичко наоколо ви е в пълен мрак и считате, че сте съвършенно сам, изоставен на произвола на съдбата. Само тогава ще блесне в съзнанието ви тази едва мъждейща точка. И единственото нещо, за което може да се държите в този момент, е светлината на тази малка точка в хоризонта на вашето съзнание. Вие сте в развълнувано море. Към тази светла точка ще се стремите. Тя ще бъде вашият фар. Тази опитност може да имате всички. Тъй ще имате една база в живота си. Ще знаете, че има нещо божествено в човек. И при всички вътрешни страдания и незгоди в живота си, намерите ли тази малка светлинка, тя ще бъде една радост за вас. Вие ще знаете, че при този фар някъде има бряг, има суша, дето ще можете да живеете. Тоест има възможност за растение, и развиване на вашия живот. А това е достатъчно. Като дойдете до разочарование, как ще разрешите въпроса? Аз искам да ви предам една наука, от която да може да се ползвате във всички случаи на живота си. Аз искам да приведа окултната наука, защото тя е много отвлечена. А искам да се ползвате от нея, още сегашния си живот. Вие имате известни разочарования във вашия живот. Това е пътят ви по А, Б. Но трябва да знаете, че същевременно имате и друго едно движение на съзнанието си. От А към С. Отдето ще дойдат благата на живота. Тия блага ще дойдат, когато идеи. Никой не може да ви ги вземе. И ако сте верни на този божествен принцип, непременно движението АС ще ви извади от всички противоречия, в които може да се намерите. Дали вие вярвате или не вярвате, то е друг въпрос. Но ако вие имате достатъчно търпение да издържите на всички мъчнотии, Непременно това божествено съзнание или движението на Туи съзнание ще ви изведе на добър край. Движението на божественото съзнание наричат в духовните науки божествен промисъл. Но то е една неопределена в дума. Аз го наричам движение на божественото съзнание. Едновременно човек се движи в две посоки. Всеки човек, както и всеки от вас, има тия две движения в себе си. Само, че у всички хора не се очертават ясно. Всички не съзнават тия движения, които стават от тях. Значи най-важното за вас е тази светла точица на съзнанието. Тя е най-важното нещо в живота ви. Тя е една постоянна светлина, която мъжделее слабо, но всякога свети. Тя е най-красивата светлина, която вие може да имате в себе си. Когато сте щастливи, когато сте радостни, тя почти не се вижда. Но щом животът ви стане мъчен, щом дойдат най-големите нещастия, страдания, отчаяния, тя се вижда. И за това, за да я видите, някой път Божественото съзнание образува като в театъра пречки. Затваря ви, ограничава ви, като ви насочва да мислите на друго място и казва «Има нещо по-важно във вашия живот, отколкото движението а Б. Вие се раздвоявате и казвате Като А, Б, няма нищо друго. Не, казва то. Има нещо по-важно от А, Б. То е А, С, Б. Но онзи, който не разбира този закон, страда. Живота на човека има възлизане. Има излизане. То е един процес. Ние туреме тия два триъгълника един до друг. Защо? Който разбира закона, тръгва от А към С, после слиза надолу към Б, но веднага продължава пътя си нагоре към С2. Тия триъгълници АСБ и АС2Б са свързани, или може да кажем, че като дойде ученикът до Бе, той пак възлиза нагоре и така нататък. Тия триъгълници представляват макрокосмоса. Там триъгълниците са въплатени, а тук ни представят движение нагоре и надолу. Движението надолу е слизането на духа в материята, а нагоре Възлизането на духа към Божественото съзнание. Значи движението върви в първия триъгълник към АС и после към CB който разбира законите ще продължи да се движи във втория триъгълник към БЦ2, после към CB след това ще мине в трети триъгълник и така нататък пък онзи, който не разбира законите, той все ще се движи в първия триъгълник И най-после ще каже, че животът е безсмислен. Такъв човек за години или за цял ред съществувания ще се остане само материалист. Ще каже, животът не е нищо друго, освен материя. Да, според. Материалистическото схващане на живота, той не е нищо друго, освен материя. Движение само по права линия. Да бъдеш материалист, значи да съзнаваш само възможностите на точката, която се движи в права посока. Материалистът казва, човек се ражда, устарява и умира. Всичко се свършва с него. Това е движение по една права линия. Според тази философия, човек се движи в пространството като един мехур, който като се пукне, всичко се свършва с него. По нататък няма никакво движение. Опражнение. Станете прави. Движение на двете ръце в кръгове. Един път Отвътре, нагоре, навън, назад, няколко пъти. Втори път. Отвън, навътре и надолу. Трети път. Отзад, нагоре, над гърдите, настрани, пред гърдите, в кръг настрани. Напред. Няколко пъти. Дясната ръка. Настрана. Лявата. Пред гърдите. После лявата настрана. А дясната пред гърдите. Това сминяване става много бързо. После бавно. Тайна молитва. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Беседата е изнесена на 10 февруари 1924 г. София.